Чувството е тайната. Изкуството да реализирате желанията си. Невил Годарт 1905-1972 Всичко от Невил Гудард на английски език. Безплатно е чтит и с двоеточия двойна наклонена черта наклонена черта Невил Анотация. Чувството е тайната.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 Предговор Тази книга е посветена на изкуството да реализирате желанията си. Тя ви дава представа за механизма, използван при създаването на видимия свят. Това е малка книга, но не и незначителна. В нея има съкровище, ясно очертан път към осъществяването на вашите мечти. Ако беше възможно да предадем убеждението на другия с помощта на аргументирани доводи и подробни примери,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 Римляни 2 часа и 11 минути подсъзнанието не се интересува дали това, което чувствате е истина или лъжа. То ги приема за вярно това, което чувствате, че е вярно. Чувството е това, което обеждава подсъзнанието да се съгласи. Че онова, което е обявено за истина, е истинно. Благодарение на това качество на подсъзнанието, за човека няма нищо невъзможно. Всичко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 То приема внушеното му чувство като реално съществуващ вътре в него факт и веднага се заема да създаде във външния или обективния свят точно подобие на това чувство. Подсъзнанието никога не променя общоприятите вярвания на човека. То ги пресъздава до последния детайл, независимо дали са полезни или не. За да впечатлите подсъзнанието желаното състояние, трябва да изпитате чувството, което бихте имали, ако вече бяхте осъществили желанието си.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 Легнете по гръб с глава на едно ниво с тялото си. Чувствайте се така, както бихте се чувствали, ако притежавахте желаното и спокойно се отпуснете в безсъзнателността на съня. Онзи, който пази Израил, няма да задреме, нито ще заспи. Е Псалм 1, 2, 1 4, Въпреки това, той дава сън на любимите си. Псалм 1, 2. 2. Подсъзнанието никога не спи. Съняте вратата през която съзнателният буденом преминава, за да се свърже творчески с подсъзнанието. Сънят прикрива творческия акт, докато обективният свят го разкрива. По време на сън човек впечатлява подсъзнанието си със своята представа за себе си. Какво покрасиво описание на тази романтика между съзнанието и подсъзнанието от това, разказано в и песен на песните 6 «Нощем на леглото си търсех този, когато душата ми обича ед1.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 Затова никога не си лягайте с чувство на обесърчение или на удовлетвореност, никога не заспивайте със съзнанието, че сте се провалили. Подсъзнанието, чието естествено състояние сънят, ви вижда такива, каквито вярвате, че сте и независимо дали убеждението ви е добро, лошо или неутрално, то ще го формира вярно. Както чувствате, така го впечатлявате, а то придава форма на тези впечатления. Хубава си, любов моя, нямаш пятно.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 Обгърнатите от чувства идеи са творчески действия. Използвайте божественото си право разумно. Благодарение на способността си да мислите и чувствате имате власт над цялото творение. Докато сте будни, сте като градинар, който избира семена за градината си, но ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава сем, но ако умре, дава много плод. Люан 12 часа и 24 минути вашата представа за себе си.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 че сте този, който искате да бъдете и който ще бъдете. Когато човек вярва в на дадените му съвети и ги прилага, той създава в себе си реалността на успеха. За автора. Невил Годарт е четвъртото от 10 деца, роден на 19 февруари 1905 г. в Барбадос, Британска Западна Индия. На 17 годишна възраст заминава за Нью Йорк.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 който го въвежда света на психичните изследвания. След завръщането си САЩ, годар се свързва с местното Розенкройцърско дружество и започва да изнася лекции в Нью-Йорк. Покъсно се установява в Лос-Анджелис, където в началото на 50-те години започва да изнася лекции на религиозна тема в да по Покъсно започва участие в телевизионно предаване по чанал 11 студиус на телевизия Лос. Анджелис,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 Неговите забележителни книги продължават да вдъхновяват безброй хора в техните духовни търсения. Според Дъжълтън, автор, етик и религиозен учен, президент на Принстънската теологична семинария и декан на факултета по богословие на университета Уейк Форест, невид Годарт оказва силно влияние върху дейността на Фредерик Айкеренкотър, известен като преподобния Айк, който признава, че в неговите теории са залегнали идеите на Годарт. Ронда Бърн и Уейн Дайер споделят, че Годарт е оформил техните възгледи, залегнали в произведенията им. Бившата съпруга и на Карлос Кастанеда и негов биограф, Маргарет Кастанеда го запознава с идеите на Годарт, които намират отражение в творчеството на световно известния писател. Годарт има два брака с по едно дете от всеки брак. Почива на 1 октомври 1972 година на 67 годишна възраст. Трудовете на Невил Годард са събрани в книги, лекции и аудиозаписи на английски язик, които могат да се намерят в мрежата. Библиография. Атиор Каманд, 1939. Guttert Publications. Your fate is your fortune, 1941. Guttert Publications. Freedom for all a practical application of the Bible, 1942. Gathered Publications Feeling is the Secret 1944 Gathered Publications Prayer the Art of Believing 1946 Gathered Publications Out of This World 1949 Gathered Publications Dipper of Awareness 1952 Unknown The Creative Use of Imagination 1952 Gathered Publications Wakant Imagination 1954 Divorces и Кампания Sit Time and Harvest 1956 Divorces и Кампания I Know My Father 1960 Divorces и Кампания The Loan The Promise 1961 Divorces и Кампания Хибрейкс the Shell, 1964 Диворс и Кампаня Резерексън, 1966 Диворс и Кампаня Всичко от Невил Гудард на английски язик. Безплатно Мдентвонен да Фетеч, ком наклоне на черта, Вела до Дедарди на черта. Канал в YouTube www.youtube.com наклонен на черта, се наклоне на черта Дентвонен Невил Годард Чувството е тайната. Изкуството да реализирате. Желанията си. Капирайт символ за авторско право 2016 by Превод и редакция. Роза Дърменджиева, 2023 HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта 4 4.me